Přednášce, no, jako vždycky upoutávka na příště. Příští týden bude Jiří Gabriel a bude nám povídat o houbách a lidech, o tom, jak využíváme houby pro šamanské účely, ale také v různých biotechnologiích a podobných šamanských účelech. Tak a dnešním přednášejícím je pan profesor Petr Šebol z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. A ten se dlouhodobě zabývá patogenem černého tašle a očkováním a obranou proti němu. A dneska nám bude povídat příběh o tom, jak se z toho nebezpečného patogenu možná stane náš kamarád, nebo aspoň Tak Tak já vás vítám a předám. Tak já vám děkuji eh, za pozvání a eh, jsem rád, že přišli nějaké je tady hodně vzorové auditorium, já vidím tady, máte vzorové technologie, ale jsou tady i lidi s širší veřejnosti, takže kdybych vykládal věci, které jsou jasné, nebo měste něčemu nerozuměli, že nevájete, tak mě tam Okamžitě na mě a dožadovat se vysvětlení a přerušovat mě. Já se pokusím nezdělovat vám z na zjednámout. A mě se pokusím vás nemyslet. Eh, teďka bylo, se hodně mluvilo o spálíčkách, takže možná, že si tady z těch našich mladých eh, matek uvědomí očkování k něčemu můžeme. Moje generace ještě vyrostla s tím, že, že očkování se nediskutuje a vždycky, když člověk vzniká do zahraničí, tak říkám, ten komunistický systém byl dosy nejméně v obrovskou výhodu že se vypovětali, jestli se chce, nebo nechce naškovat. tak to už, bohužel, dávod neplatí. A je to jedna z příčin, jedna z příčin nepadá toho, že one odsvědí černým o kterém já jsem do svých 30 let vůbec neslyšel, když jsem odjel do France jako pozdor, tak, že to tady neexistovalo. Takže začíná být zase docela významným problémem. A, a kdybych to měl zkrátky, je tak jedna z té hlavních příčiny, ale taky společenská, že totiž ty velmi účinné celovliničné pretosové které se používaly, začaly by společenské přijatelné. A přešli jsme na méně, jak ale ale taky méně, méně účinné očkovací Takže jenom já byl teda laboratoř Mikrovické postavu, tohle je taková rodina, takové rodinné foto. Babička maďarská by mě nazvala Turecká Paša na ale je to maďarský. To je paša s pěkným bůbkem. A, a tohleto je z, z roku 2018 v tady v Pakistánci. Je to docela mezinárodní složení, tohle je Kubánec například, A půjde v Krtským Arálov Akademie věd. A já už samozřejmě výukolem není nic dělat, že já tam jsem o toho, abych co nejmení překážel. A případně, když se přijde u sebe poradit, tak něco vymyslel. A mám tam čtyři takovéhle mladé spolupracovníky a spolupracovnice, kteří vedou svoje podskupinky. A máme tam i takový aplikovaně orientovaný tým, častý dost nějakého vývoje vakcíny. Dokonce teďka jedna vakcína, se ta co nová celomenčná akce, kterou jsme měli, tak to teďka budou za peníze na vakcíny. ten dnes 320 tisíc dolarů na to, že baví já, než naši důležitě. 16 baví já, tří dne, prostě. A zároveň si řekneme, jestli jsme se šest let domnovali větěčně. Ale jinak naše hlavní téma souvisí s jedním speciálním toxidem, z toho baví na černým kašle a pokud je někdo vězen, to někdo byl tak můžu na konci něco říct, ale protože to že to, to, je, to je tak pestré, že, že nemáme si zacházet do nějakých příliš specializovaných Podrobností a spíš že se pokusím to pojmout trošku obecně, že já jsem se chemicky věděl v vzdělání, takže o těch vodcích toho moc nevím, abych tady nekecal ale jsou tady horší výhody, ale já jsem žil v přesvědčení, že, že první bakterie se objevili zhruba a miliardy let před náma. Nedávno jsem se, se to že to je možná 3,9 miliardy let z nějakých fosilů, co někdo našli a první okarmní organismy a, a řasy a posledně a různé vnímavky a jiné provoci a další, se začalo vývat zhruba dvě miliardy let před námi a vytvořili nový, novou bliku, kterou ty první existující bakteré mohli začít kolonizovat a postupně vznikaly různé nižší vícebuněčné organismy a mezobraty a další, tak zhruba ty 2 miliardy let byly bakterie, které tady byly na to, aby si vyvinuli nejrozmanitější mechanizmy, jak se ochotit na povrch nebo na své nějakého vyššího, vícebunečného organismu, který poskytl útočiště a přenášel je a získávat živiny z toho organismu. Na ty vyšší organismy zase měly 2 miliardy let na to, aby si vyvinuli velice sofistikované mechanizmy unitní obrany, jak se kolonizace a útoku těch případných bakteriálních najezdníků takže výsledkem je velice sofistikovaný dialog mezi těmi bakteriemi, které komunizují naše seznice a naším monikým systémem. Nebudu zacházet do přílišních detailů, všichni asi už jste slyšeli dvou a víte, že každý z nás je celá soustava chodících výhody to dělám, že, že prostě máme různé ekosystémy v různých místech svého těla, především ve střevě, ale taky v ústní a na solitárnu a jde a že to uvyměje nejen naše izoluby, ale taky naše náhled například. Ale to by bylo na jinou přednášku. E, to, o čem chci mluvit dneska, je, že za ty dvě milémi let byl dostatek prostoru k tomu, aby si bakterie vyvinuli neuvěřitelně sofistikované mechanizmy, jak modulovat imunitní systém a získat nad tím určitou kontrolu, tak aby se mohli pomožit, napříkladně přesunovat na velmi hostitele. A jeden z těch základních mechanismů, který k tomu využívají, je produkce neuvěřitelně sofistikovaných bakteriálních proteinových toxinů. V podstatě, když se podíváte na starší buňku, tak nenajdete žádný významný proces vůdněčím, například makrofágu, ale i v jiné buňce proti kterému by některý bakteriální patogen reprodukoval nějaký proteinový toxin, který tím mechanizmem malým. My jim říkáme toxiny, ale my jsou to moduly, protože funkce těchto proteinů není někoho zabít, ale jejich funkce je vyřadit nebo unést funkci toho patocitu tak, aby ta bakterie získala to oprhnout časový tomu, aby se umovala na této někde na klániku, a přesunout se případně do dalšího hostitele. Takže toxiny narušují taky tu membrán, zastavují proteosyntézu, brutálně manipulují signalizace, například cyklickým AMP, reorganizují, aktivují cytoskelem, blokují transport viziklu případně některé točily u funce budou to naště malé a zastavují voděčně cyklus. Spoustě těch věcí zatím nerozumíme, ale řada těchtočkých rovinů je charakterizovaná, kde se pokudnou má nějakou reagenci voci na nějaké půdněčné biologické experimenty například. Takže takových charakterizovaných toxinů z různých patogenů a jsou stovky, řada z nich byla nechrystalovaná je to velmi vděčné studium, větším v dětším do těch studiach, kterým se zabývá moje aparatoř posledních třicet let například. A my konkrétně si zabýváme jedním konkrétním a do nás vykladují toxinem z Borleta, tedy a po těch 100 publikacích a těch těch letech, práce to konečně začínáme, jak je zajímavé. Ale o tom bych mohl mluvit jako až ke konci, no. Případně, když jste nějaký čas. No, ale tohle promítám jenom proto, abyste si uvědomili aby si všichni uvědomil, že většina těch bakterií, které nám působí nějaké potíže, těch opravdových patogenů, který pro mě opravdový patogen, je, není meniklchop nebo pneumochop, Trolko, protože ty většinou z toho, že vyvolají nějaké poškození, nemá žádný úžitek. Pro mě patogeny bakterie, která vyvolá nějaký patologický proces, zatím učila by se na hostit. Takže vyvstává klasická otázka, tady vám profesor by mě zastříl, že bych to řekl, ale jestli mikobacterium tuberculosis je patogen, že? Když je v a, a, a 95% lidí, máme tři lidí, vykovali mikobacterium je to patogén, že musí volat poškození, aby vás to kašla tam mohlo se přenést do na ale dá to dost práce s měs takovou tuberáku, z rádu pašty vědění místnosti a toho, takže, se jich titulovat, Do Dostanem tak to chvíli trvá, většina se zachvítí na seznici, že pro mě sice zapíjí občas ale pro mě to není patogen. Z toho, je pro to nějde Protože věný 10, 10, 10, milion tady 10% vás to má prvná roky no? to nevížel. jak mluvíte, tak já na vás kralím svýho meningu tuká a, a vám to nic neudělá. Když máte sumu, máte nějakého letní deficyta, anebo si budete někam zatačit, vysušíte se, bude tam zakouřeno, tak se může stát, že, že zrovna ten kon, který máte prků v prku, pro některé zekulace, takže vám hodně ublížíte, ale naštěstí je to velmi záznáct. Z těch 100 milionů polarizovaných útry tak 10 do roka ale povící lidí se zabije malo že. Ale, no, tak jsem si odběhl, ale chtěl jsem tohleto ukázat jenom proto, abychom si všichni uvědomili, že ty bakterie jsou opravdu velice dobře vybavené a, a ty opravdový patogeny, jako borrezol, tak to si znám příklad, o které dneska budu mluvit, tak ty mají několik různých toxinových systémů, které potlačili mluvit do toho stěhle. tím se vlastně patogeny než těch těch komenzálů. Že mají specifický soubory toxinů, které manipuluje v unitním systému. Manikulkom jenom řeklí takabáty, a jak mluvíte, tak se šíří tím aerosolem. co Vodnetola Pertussis má vyloženě specializované toxiny, které slouží v potlačení funkce kuce A Aby mohla vás kolonizovat a vyhoval, udělat si z vás ten odnící reaktor, pomnoží se na trofanexu, a když to prostě dosáhne určité koncentrace, tak se pak Vás přijde tý kašel, někoho dalšího No Takže takhle vypadá ta, ten kopkopacilus, který sedí v těch řasínkách, to dýchací e, lepitelů někde v nosovánce, v nose, nebo případně dál. Není úplně jasný jak hluboko normálně je jako potřeba ta které se dostala k tomu, aby, aby mohla byla ten proces, který bude potom k tomu ty rynory, k tomu ne, vý, z nosu a smrkání a našlání. Která z to předat někomu dalšímu. A pak to složit třeba taky do plec. U těch kojenců to může být smrtelné, u těch starších jedinců potom to, bude ještě moritora brutální kaše, ale To z hlediska biologie, to je téma, které nedává velký smysl, protože v tom parku, <coughs> v té fázi toho parku se spáně nebo v která zabíjí kojence, tak tam už žádné transmisy nedokáží a to je No. <coughs> Takže tady je takové schematické znázorní, ty moratorové důvky, která za určitých okolností může produkovat taky kapsuly, dokonce si myslíme, že v noseklení 37 jsme 34, takže některé faktory v jsou úplně tak dobře, neexprimujeme, tam se ta kapsule může dělat, ale zatím to je předmětem diskusí. No a když se podíváte jenom na takovouhle blbou bakterii, tohle je podstatně chudá krypl, který ztratil 1500 genů proti svým původcům eh, borotele bronchiseptika, která je schopná konzertovat všechny možné sankce. Dokonce je schopná v rámci biologického cyklu se přenášet taky diktyosterium, diktyre jako první, protože má diktyosterium ve svých kvůli ty kvůli, může obsahovat bakterie borotele eh, bronchiseptika, eh, tak má prostě součásti cyklu, je taky šíděný v přírodě. Takže když některé ty sárci lezou a čekají, tak můžou dejnout ty, ty sory těch díky a můžou se Zatímco Pertussi ztretila si asi v 15. milového odcházanáho člověka, případně se schopnela šířit mezi koneglama a šimpazema, ale, ale ty nežijou tak v tak velkých tufách, aby to dalo nějaký biologický smysl, zatímco člověk se přemložil. A vlastně Pertussi se, se objevala nebo byla poprava popsána někdy v 15. a 16. století do té doby si to nikdo nevšiml a s tím, jak se vidíme, že to shromažděl v městech, to prostě se přednožili a z někdo, které kterém se i bakterie mohla dobře šířit. A je to je velmi dobře vybavený patogen, protože má několik různých, stop, toho, jenom nemáme tušení, čemu tam ty geny jsou nebo cokoliv jenou a jestli tam <těm> nějaký další faktor, jo, to si napodobně, to nevíme. Ale co je popsáno, tak víme, že Produkuje ten tenhle, tenhlelá cyklázy toxík, kterým já se zabývám posledních 30 let, tenhle se květší dráho typu 1, produkuje svatý pertusový toxík, který se používá jako například na příklad který jde se květší dráho typu 4. Tyhle dva toxídy v oba dva manipulují hladního cyklistu a nebo které klíčový z druhým který reguluje funkce tomu, si vzpomenete. Pak má sekretší tráhu 3, ta byla 15 let vyplodovaná, dokud nikdo pořádně netuší, proč si to pivonu tady nechali, jak se to složí. Pak produkuje takzvaný germonekrotický toxinu, kterém víme, že moduluje strukturu a tyhle věci, to spletovaly, jakou roli se taky nikdo netuší. A bůh ještě všechno produkuje. Pak produkuje různý adeziny, takový ty filamentovní struktury, které slouží k tomu dalepení na tu slidnici, aby, aby ty bakterie se tam udržely, nebyly tím hlenem vynášeny tak snadno z toho respiračního traktu. A říká, mohu se je tato, který je například eh, vyvolává poškození sliznice tím, že eh, způsobuje tvorbu oxidu dusnatého a to vede po tom, k tomu, že i žasekuje domůky respiračního traktu No a ten problém, který momentálně řešíme názvu bylo očkování na vzdoji, je, že dokud se používaly celé zabité bakterie té vakcíny, tak tam byly desítky různých antigenů, byla tam pořádná nálož toho, čemu se říká pelerolikantitizován, endotoxin, lipoproteínů a všeho možného, takže očkování takovouhle vakcínou sice byla docela nálož, je, to, to mě mě na, e, Občas docela trpěla, ty výrobci to neměli moc pod kontrolou, často byli a ta sestra, která potom dělala ty, říkali sestry, co dělali ty klinické testy, třeba mamanice, když se dávali ty nové vakcíny, že už jenom, jak vešly do místnosti, tak ten dveří prostě v tom tam byl like, je to Jenom pohledem na to, jenom poznání, jakou vakcínu dostal. No. Přestože to bylo možné zaslat, tak to bylo tak, že dětská arkma předtím podávala jiné toho Takže některé ty šaře těch vakcín od některých výroce byly velmi špatný, ale ta celobudečná vakcína fungovala znamenitě, no a do ty acelulární vakcíny v době, kdy se vyblíjeli v těch osmdesátých letech, tak do nich to, co se dobře purifikovalo, to, co se dobře vyrábělo snadno a od čem věděli, že to je imuniví. Takže do nich byl hipertusový, toxový, chemicky zabitý, chemicky detoxifikovaný, Případně fibrie, firma Sanofi, ale finalně je to s ale jenom tu expraccionální část, která se volně, která zřejmě v té vakcíně nehraje žádnou roklu, tak spíš negativní. A Pertactin, doku autotransportéru, který je velice důležitý na volán, vyvolává vyvolávat, v po obsedujících akorát že 100% těch kmenů, co teďka se v Americe, už žádně Pertactin neproduká, jsou stejně violentní jako ty kmeny, co Pertactin takže tam máme trochu problém. A pak je tam ještě řada různých negativizerů, ale to, co je v těch elixách, tak to jsou ty antigeny, které najdete v dnešních nových, absorbovaných, ve vakcínách proti virtusy. A všichni vidí, že to je problém, ale změnit to je na dlouho. A jenom například výměna a dilemáctví pediatrické je vakcíně. Všichni vědí, že by to pomohlo, kdyby tam vstoupení bylo něco jiného, akorát to je problém řádu půl miliardy dolarů na následky v lidském vývoji. Proč by se do toho ty firmy pouštěly a iskolaly, že když je to u vás, tak ty ostatní složky, ty se vakcíny, nebudou fungovat tak dobře, jako fungovaly dnes. No, takže to je. Můžu potom promluvit o tom podrobněji, je to velice komplexní problém. Takže si, že farmafirmy jsou vynážrané a že v ní pracovou ty je velmi snadné, ale není to tak. Často v nich pracovou lidí, kteří velmi dobře vědí, co dělají, ale jsou omezeny spoustou, spoustou faktorů. No, takže BERTUSE, nebo BERTUSE, to je pro mě opravdu patogen a je to šampion nebo nosupreset, protože z těch toxinů, co jsem vymenoval, minimálně ty čtyři mají supresivní činky. Když tam funguje ještě několik dalších faktorů třeba lipoproteiny, po některé, nebo podéis některé adjí mají modulační počíky. A to nebezpečí, které místo toho onemocnění, proti nejmenší je, že to začíná jako rádý má, který je taky množstivní, že ta infekce začíná horečkou. Do týdnému začít z nosu poslává pokašala vůbec tam vypadá, že se děje něco špatného. A u těch kojenců do těch tří pěti měsíců věku, když se to rozjede, tak pak najednou z ničeho místa může se stoupit do, do plic a vyvolat takovou pneumonii, kde e, pak už v podstatě, když to dítě skončí na tom, co je péče, tak současný standard terapie je výměna praskuze, že tomu pěti týdennímu dětskou nabídnete a vybídnete mu v podstatě veškerou aby se rozpraněli pertusový toxi na ty nebydečný leotocity, které se tam podložily, a pak se tady můžete modlit, to to, co se s tím momentálně dělá. dělat, jedna nadzávná historie. Naštěstí teda ta umetnost e, není příliš, když se tato, když ještě dostanu, ale když ta se stoupí u těch dětí do tři měsíců věku do Plic, tak jako je to velmi vážné. A takže, Problém je, že ty pacienti vždycky chodí pozdě. pokud tam není nějaký nějaký index case, kde prostě třeba nějaký sourozenecký, který že má, že má nějakou tak většinou nikdo nenapadne, když tomu někdo začne s, že že má petusi a u těch starších dětí taky. Takže, protože petuse nejvýhodnější je, když se učí, když se učí. Všude na světě se masivně očkuje 3 až 5 dávek, přestože ještě stále se obraduje, že je asi 30 až 50 milionů dávek ročně a zhruba 200 až 300 tisíc lidí. Ty čísla jsou velmi vádní, protože v těch oblastech, kde, kde ten problém je reálně velký, tak tam nefunguje ten systém převyjnáce a Takže to jsou v podstatě odhady, ale někde v to neřádu, to to já ho trošku jiná čísla, ale je to, no. A <coughs> problém, tak 200-300 tisíc je to hodně nebo málo, těžkého, tak Samozřejmě zní to hrozově, pak je ten, že na napinul pořád, který je posledy komenzál, protože no, který ho mám zopad, až se budeme vidit v krtu, budeme ehm. jiný momentálně, který řešíme v těch bohatých zemích, je, že Díky použití celou bazováním vakcíny se důležilo vyselektovat kmeny, které masivně vlastně populaci a vlastně některé cipulacitní chrán, hned rámky, které neplnulkou <coughs> z 80. a 90. 90. let vyplnul, že Pertaktiv, to je jako ten poluchový je vlastně ten jediný antigen v té vakcíně, kde byla jasná korelace mezi protekcí ochranou proti onemocnění, a, a ty, které protilátky. A ty kmeny, které teďka ceptují v Americe, udál si zatím, až s tím moc mění, ale v Holandství, v Itánii, všichni nehodně se reskytují, tak ty nebudou perfektní. A tím, že to je na který navozoval ty upřevězující protilátky, tak taky brání, kolonizaci brání šíření. Proto se o těm aktory zbaví. Takže kmeny, které perfektní doproduktují, tak ty se se budou být jen nevolně šířit populace. Takže to je jeden z těch problémů, který teďka je potřeba řešit. Tak jenom pro připomenutí, já jsem narozřejmě v roce 60, že jo? tak už je pátek, takže já už jsem byl očkovaný, ale předtím, když se začalo očkovat, tak e, Pertusek vojeců byla první příčina umulitivu vojeců. V těch mohačí země. Skutečně 95% těch mrtvých bylo do tří měsíců věku Ještě ty nej, nejcidřivější kolenci a vidíte, že to osilovalo nějakých 120, až to zhruba skoro mrtvol ročně. V Československu, které mělo 15 000, 25 000 bylo bylo předměš obec. A počet těch případů toho Dávilo kašle, potom těch starších, byl tak někde mezi 30 a až 60 000 případů ročně. A v podstatě situace byla taková, že každé dítě do 5 let věku prostě pro ně vrločený kašel. Pokud to chytlo v pozdější ne do těch tří měsíců, tak většinou jenom těžce kaslo, kašlo a tří měsíce bylo nemocné, a pak už mělo a vlastně do toho co života, protože no. tak to si více na onemocnělo na výjimky. Tak díky jacování vakcíně se možná do situace brzy vrátíme, ale naštěstí budeme schopni krádit ty kojence a ta umovennost bude velmi nízká, protože budeme schopni nasadit škubulizaci těhotných kravíních matek, posledneme způsob těhotenství a to je život zachrání, co to můžu No, takže v se opravdu bylo velmi vážné obnocení, především v té věkové skupině do tří měsíců věku a u těch malých dětí, u těch starších potom to dělo, jiné její příčiny, to nebylo tak znít. U těch kojenců, ta příčina uhetí může být dvojí, buď to proto, ta bakterie je opravdu velmi nynosupresivní, takže zrovna polom je na těch souřed měřená na sekundární infekci, že to chytnou na bakteriální infekce, A ty, co nechytnou tu sekundární infekci a můžou, tak spravili to proto, že mají hyperleukocitózu, že působení toho pretosové toxinu, který prolíká do cirkulace vede k tomu, vede k egresi do z kostní dřeně a ten toxin vytopění a vede vmnožení těch oni se dávnou do těch arteriol v bycích, které vytvojí takový zvuky a uspouje. Ten pretosový toxin je způsobí proliferaci těch leukocitů a jejich výstup do cirkulace ale blokuje jejich schopnost projít za tohle detaliální výspěvnou cel, takže vytváří takový ty mixed low-to-side regiety v těch, těch arteriolách a to budou vede k věcí hipertemi, hipertenzi a tomu, že ve zesvědání srdce do chlce. Je možné, že ten samotný točně taky působí nám na, na svali měnou a k tomu, že taky toto ve zesvědání srdce. Ale to není dostatečně dobře postupovat zatím. A, takže tady je jenom taková ukázka, jak to potom vypadá od takového staršího děcka. On se tomu říká šamdiko, třeba francouzsky, nebo oslí kašel v některých jazycích. Jo. To dokonce i slyšíte. Jo. Takže u těch, kterým ta infekce se stoupí do vzdušnice, tak potom se může o ty katarální fáze, kdy nejdříve jenom teče z nosu, si makají kašlajky, tak to se stoupí hodně a zhruba dva týdny od infekce až tři týdny od infekce začne jaký ten těžký kašel, který je právě provázan tím nádechem takový dýkalým, protože se tomu říkalo kašel nebo zpěv kohouta, a říkal francouzsky kde ten člověk se může narechnout a v podstatě se duší, dusí, že no to u nás je poměrně vzácné, ale za to přibývá pacientů tohoto typu, tohle to je teda z Ameriky. já jsem před rokem něco vykládal, protože jsem v termologii když jsem tam tenhle ten obrázek ukázal, tak ty jako připývali hlavu, že takhle to bylo. No, byla paní, který byla 66 let. Pohodou týnek kašle přišla, prostě s tím byla bolest na pravém boku, měla tam takovýhle strašný tvar <laughs> prostě měla nám obrovsky. obrovský, přitom neměla žádný úraz a nakonec se ukázalo, zaprvé ty doktory napadly udělali test, jestli nemá perkusy a pak se ukázalo, že má prasklý žebr, nemá. Protože to se skutečně stává, že nekašel může být tak brutální, že, že u toho že to žebrou prasku. Takže při tom 8 let předtím dostala přeočkování proti Pertussi, jeho podle takže tam ta ochrana, ochrana trvá velmi krátce, Ona přišla ještě uvodní ve stěhu, vodaného uvolitelu Pertussis, nezopalignání v stěru a ve svému okolí neznála nikou odbyt měl Takže to se dá stát chytit třeba v MHD, je to velice infekční, to nosové číslo je až 17, je to zhruba stejně infekční úřad jako říkám. A, no, takže takové pacienty přibývá a to bude do budoucna jeden z těch hlavních problémů lidí, kteří mají v podstatě vypadlou imunitu a v mém věku nebo později skytnou perkusy. Jednou jsem přišel na studium, například na bývalý doktoru v fakultě a koukám na něj, terbili, jak vyprošel mátičko co, tam, co se ti stalo. Opravdu dělal normálně, perkusy, kamarádi mu nechtěli, doktory mu nechtěli vyřešit tak si nakonec nechal psat testy na perkusové toxiny, na tak na mu to nechtěli věřit. No. <hým> Za tu dobu, co jsem se o to začal vytředit, zabývat, to, to, to bylo Třeba mám teďka diplomat kvůl obolce, která taky budu dělat Pertusy ve 20. na tady předtímu hodněho škola. K tomu se ještě dostat. No a problém je, že dneska už 75 všech diagnostikovalých případů u nás představou lidí starší 15 let. Tak. Jste měl dotaz nějaký? Ne. Tak. No, tak naštěstí máme vakcíny. A ty první vakcíny proti Pertusy Byly připraveny ve 40. letech v Americe. Většina těch opravdu neučinných vakcín byla vyvinuta empiricky, způsobem, abychom pořádně tušili, co děláme. A často jsou to do dnes ty vakcíny, že prostě oslabily nějakou bakterii, nějaký virus, nebo zabrali nějaký bakterii, nějaký virus. Na formulu, ale to z nějaký manuálu a často to docela dobře fungovalo. Takže v Česko Slovensku byla v 57. letech zavedena a velmi dobrá. Vakcína proti petosy, která byla formována s biferyckým a tetaneckým toxoidem. Geniální pan doktor Pekáre, který jsem ještě měl teď spotkat jenom toxevaku na Miloradech, kteří jsme tam v roce 90. hodná v Ratosfrance věšili, koneč vyrábí na toxovi kuličky místo, místo pohledatelovým bakterií. Tak ten se svým týmem 50. hodnědují v aby našli vůbec na světě. Opravdu mám v odzerovění se práci od 64. Musíte ofun obojevat svojí kandidáctu, když se, práci, se té, co se o co ta vakcína byla zavedena do očkování. a výským faktu se kleslou dva řádný stokrát. No, tak si a, se a to, co tam dokázal bylo naprosto Plsko protože spadlo na výviní, začali 3000 tři tisíci zolátu, vybrali Optimalizovali všechno možný, co se dalo. kultivační média, reaktogenizidů, inaktivaci, neuvěřitelný naprosto to by dneska tady nikdo nedal do domany, přestože jejich prostředky byly daly pobezenější, než to, co víme dneska. A vznikla vynikající vakcína, ovšem jejich problém byl, že neměl úplně pod kontrolou. U nás to nebyl takový problém, ta Česká, českosloveská vakcináty, byla hodně málo reaktivní a velmi účinná. Ale řada výrobců po světě, jak to tam vlastně mastili, tak měli úplně mě pod kontrolou to, čemu se dneska pí farmaceutický průmysl říká pečte, pečte konzistenci, že když to dáte čtyřikrát po světě, tak dostáváte vždycky čtyřikrát po světě to tež. Já jsem dokonce byl uměle dalšího jeho výrobce, protože jsem to dělal v rozvojem světě, kde mají čtyři linky v rámci jedné fabriky a z těch čtyřikrát, jak dostávají to tež. Máme tam stejný proces, nicméně ta vakcina funguje skvěle, ať je vyrábená tak, či tak, protože obsahuje spoustu různých antigenů, takže to velmi široká. A to, že je, jak jediný genínu zaplepám, za to, protože, jak dneska se rna sek experimenty a transkritomické experimenty, je tak jedna z těch různějších složek, která zodpovídá za to, že ta celouběžší vakcina byla tak účinná, je, že jedním do ještě další naště další teraligandy, který navodí něco, čemu se zvíká tr i nejnomory, což je mechanismus, který většina z nerozumí, ale ukazuje se, že pro ochranu proti takto je to velmi důležitý, protože to umožní polarizaci únikového na P11 a 17 a usazení specifických pamětových telipocitů ve kde potom, že rychle infekci, ale se ještě dostáváme. Takže ta vakcína byla velmi reaktivní, očkovaná, vybíjena často strádala, měla zahrudla, zahrudla je prostě boule v místě v pichu, že ho občas neu, neu, ne, ne, nešli utišit, nechutnalo i několik z místa podobně, takže to bylo velký problém. A pak v 70. letech si jeden anglický presentu s ním právkem, business a začaly se ty farmaceutické firmy, které vymyšlet, kvůli, kvůli neuronickému poškození, kusel poškování. Když to se že to je to bylo a že to s tou nicméně ten plán na ty by začal být takový veřejnosti, že prostě, museli přijít s novými ahoč pracíma látkama. Protože například v Anglii v Německu ve Šlechtu se přestalo říct úplně tak v Anglii, když potom začne, tak to jsou epidemii, jak se to ukrátili po několika letech. Ve Švédsku se na asi 15 let, takže pak tam ospoň můli dělat veliké testy, ty nový do to bylo fajn. A, a, a, ale prostě vníká panika, že ta vakcina vyvolává nebylo nic nebo škození. Tak firmy začaly být nové v 80. letech, které jsou mnohem dražší, a mnohem méně občinné, ale to se v té době ještě nevědělo. A v roce 1999 se ve Spojených státech ve Švédskou drožku, v Austrálii taky o trošku první a zvolání pro tu svou vakcínu. byl chemický naktivovaný toxoid, protože chemický naktivovaný současně byl taky, byla taky italská vakcína, která měla genetický naktivovaný toxoid, ale <hým> oni Italové ten naformovali, tak vakcíny, tak Vlaxo Smisklen, dřívější smysklení, Vlaxo Smisklen, Bardo, že držel v šaku přes patenteví spolí 10 let, než naformuvali, jak se vakcínou když přišla, na to vakcína, vakcínu, tak i tahle útratí, vycehovali, s kterou přišel o 300 milionů dolarů a bylo vymalováno. A převolána ta vakcína s chemicky inaktivovaným toxoidem, který jsou tady jenom adeziny pertactin a případně s tam fibry, ale ty taky nejsou moc účinné, protože jedna zna sočka je denaturovaná. No a tato vakcína, to je potřeba říct, jako teď strašně můžete, abych to nezlehčoval, tato vakcína samozřejmě záchrání život. to není vůbec na Díky této vakcíně, jak prostě to je dneska tak velmi nízká. A díky této vakcíně, která se bude používat v nějaké variantě pro kváni těhotných žen před kvrdem, tak ta kohedická odmrtnost zůstane velmi, velmi nízká. No, to je mám za to. Ale zhruba 25 let já Vím, že k tomu z toho došlo. Tato vakcína selektoje kmeny, které neprodukují některé antigeny, to je azorální vakciny nebo užovní k určitému vývoju antigení antigen struktury. A my jsme to teďka v Čechách vylepšili tím, že jsme vysoutěžili letnější vakcínu, která jsou všechno antigeny. No, takže to, když jsem uslyšel, že moje ručka dostane jenom hexacimu, tak jsem ji tak mobil, Čtvrtí jsem věčela na, na pana prezora Prymonu a pak jsem věpombardoval nejlepávala ministerstvu zdravotnictví, tak myslím slíbili, že až bylo tendrovaného vakcínu uh, na další období, že tam má nějakou specifikaci na těch služení, složení, protože <coughs> to já opět nerozumíte, je, jestli je 15 v ceně a nakupujete 400, jestli vzáváme vakcíny po 40 eur, tak 15 v tomto odměru udělá dost peněz. Žádost těch ředníků se nechce nechat zavřít, A těch pro v jresu, ty ředníci samozřejmě, to podnětě a fires, v tom adminisložitě úplně nerozumějí. A, a oni to nerozumějí vždycky úplně dostatečně, nepořádně do ty členy Národní organizační komise, nepořádně ani ty experty, kteří se tím zabývají Takže musíte brát taky s rezervou to, co vám tady říká. Ale, e, takže jsme přišli na. na na harcování vakcínů, u nás teda e, až v roce 20.07 naštěstí, ale v pocitě to se vyhleda od přechodu z na, na harcování vakcínů se ve všech zemích, začla došlo, začala, začala narůstat vící stoupy, jestli to od toho nebo si, ne to nebude jenom álta. Takže, když jsme zavedli tu celoboličnou vakcínu, tak jsme si mysleli, že to je problém vyřešen, protože tady to vidíte, že v roce 2050 se to začalo píkat v dětí, když děcko žvalo, mělo horečku, tak maminka zvedla telefon a paměl tady, řekl osván, dejte mu pacientu pílina, dejte pokoj, že jo? No. Ono by to fungovalo, to už dneska samozřejmě nejde, že jo? Dneska ta 35 letá matka, která se rozhodne eh, konečně povít potomka, takže všechnu, že jde na internet, a asi to nemůžitele prostým blubostí, jaké více se poškuju, jenom o tom očkování, že jo? No. Eh, tak je, vidíte, že v roce 1964 to pleslo v opravdu mobilitárně s nějaký incidence kolem 200 500 na 100 000, které se dali dopisí systém té takže ta data jsou poměrné spolervá, až na nějak několik jednotky případů na 100 000, jo. Já jsem dokonce dostal, že si ponad tým domů, kdy v celém Československu bylo hlášel pět, případů dávělo kašle. No, pět. V roce 2014 znovu některé měly radice a, no a takže ta incidence klesala, ale vidíte, že to postělovalo v nějakých 3 až letých intervalech. Což vám říkám, že ta bakterie nevymezela, akorát díky tomu očkování prostě ty průběji těch infekcí, byly daleko vývnější nebo nezaznamenatelné, nebyly navlášené, ale ta bakterie zřejmě stejně cirkulovala což dává určitě smysl, protože ta vakcina se pýkají transkolárně a nevěděl nenavozře slizniční imunitu a bavíme se o patogenu Criculonze Nazopharynx. Takže tam tu ochranu způsobuje hlavně víká protilátky slizniční imunity, případně na ty mikrobiální bakterie, případně IgG které ho tam ale zase nemusí být úplně jenost toho, jakou vakcínu to dítě dostalo. A jak odpovídám, že každý odpovídám. Takhle to pokračovalo, že v těch 80. let, je tady v těch 70. letech vznikla ta panika, že to způsobuje ta neurologická poškození. takže já mám na stole v kanceláři kompletní technologickou dokumentaci, jak v ústavu se školácích plátek, národní podnik, když technologii výrobí tyhle vakcíny tak, až ta vakcína přestala, nebo začala problémání. Oni prostě změnili kultivační proces, oni média, že jo, tak no ale to do médií Roslo, ale to lidi je to železa, že spousta důležitých antigenů se ne, ne, neexprimuje, například. Že jo? No, dali tam tolik nutamántů, že ty bakterie to ale taky neprodukovali některé antigeny. A tohle se stalo ve všech v podstatě vyspělých zemích. No, pak holandci měli 690. v 96. epidemii a začali tvrdit, to bylo proto, že, že se ty bakterie změnily, ale není to pravda, protože holandci odlačili, takže přestali. A tohle, já si pamatuju že dnes přednášku roku na z roku 1993 a 15. října, či ono, tak to víc, jak snížili rachtogenicitu těch vakcín. Oni to dosáhli tím, že ty materiální vůdky promívaly, promívaly a že umíly ten edotoxin, ale taky ty antigeny. No? Takže takové věci se v těch 80. letech staly a pak ta incidence začala růst. Jednak proto, že ty, co byly očkování, jako já v těch 60. letech, tak ta míra postupně vykonovala, jak nebyly přiročování to přirozné infekcí, tak neměly prostě zničení, takže byly nádhernější. To je jeden z faktorů. A pak taky tím, že ty celofleční vakcíny byly vylepšily, tak byly vylepšily, tak byly reformovaly nové No a do toho nastoupily ty celofleční vakcíny. Tak, já to vám říčně z oblibou ukazují, ukazují v ukazuje ukazuje že to má většinou dobrou radost že díky demokracii očkování, že v Praze se řekl, že se zubadí 5, 80 no? což už je opravdu teda kritický. No. A to, aby byla dobrá skupinová imunita, tak potřebujete spravit těch 95 pro očkovanosti. A to ještě vakcínou, která krání, protože kolonizaci, infekcia a transmisi, což ta současná vakcina nechrání. No. Takže máme problém a proto si začíná vyroupit běžně do tých onemocnění těch, těch, nemocení, těch nebočí, ne? no a to je proto, jak jsem říkal, že, že v té vakcíně jsou jenom ty tři nebo čtyři vybrané antigeny a zdaleka není, pokryto je to těch antigenů eh, k tomu, aby, aby ta mohla být dokonalejší, ale když tam ty antigeny byli, ty firmy samozřejmě pracuje, ale nemůžu moc vyklávat, co máme představu, že jsme byli nějaký smlouvy a něco jsme s nimi dělali, ale... Ono to stejně, problém je, že my bychom potřebovali vakcínu, která navodí slyšiční unitu. Že to píchání do, do zadečku nebo někam do ramene je fajn pro navození těch serových proti láte, proti titarickým toxidům, difterickým toxivu, že jo. Jo, zabrání to, to, to systemické infekci hemofilem, že jo, který má do krve a když jsou tam píkladky, tak má problém ale ty protilátky ze a na to sledníci moc nepronikají. No, Oni potom, když ty do dojde a rozvěsáme nějaký poznání, to je proces, tak se a nakonec ty protilátky tam přijdou a můžou, no, ale na začátku ty prolonizaci moc nebrání, jak se ukazuje. Zase ve půtost v žádný velký opravdu důležitý studie na to nejsou. Nebudeme se někdo zorganizovat a zapadit. Takže to, co říkám vám, mám, mám svůj názor, ale naznačuje na to řada pozorovat. To. To no. Takže to, že máme problém s toho se to nejlepší v tom Real World experiment, jo? když prostě Austrál je jako jedna z prvních zemí, která přešla náconářní na vakcínu, najednou v roce 2009 začala mít prostě vysoký výzky pertuse, a ta epidemie vrcholila v roce 2011, jo? kde dosáhly incidence 125 případů na 100 000 obyvatel. Tak to už je opravdu epidemie. Jo? To, co my jsme tady měli v roce 2014, byla měnění epidemie, protože jsme měli jenom 25 na 100 000. Jo? A tam oni měli tu jako štěstí, že tam je docela dobře organizované zdravotnictví. Trampické zástavy a mohli vzít kortu dětí narozených 13-letých, narozených v roce 1998, a rozstřídit ty případy podle toho, kdo dostal jakou vakcínu. Takže mohli porovnat ty, co dostali tu celou dnešní vakcínu, ty, co dostali jako první na celou a pak a lání, co dostali na macování a, a ty, co dostali na začátku macování a pak celou A Bylo to na v opravdu velkým vzorku dětí. Ale bylo to prostě hodně, hodně dětí, celý populační ročník prostě 13-letých přes země, která má 32 milionů obyvatel. Takže kdybych to přepočítal podle naší poradnosti, tak to bylo nějakých 350 tisíc, 400 tisíc 13-letých. A na tom byli schopni ukázat, že ty, co dostali tu celou vakcínu, měli daleko nižší riziko, že ono mocní, než ty, co dostali tu a který ukazuje, že, že prostě ta celouběčná vacína ať je nějakákoliv, ona se dá taky uďat blbět, jak lidským no? testem, kde má letech používali vacinu krámě a určili 50 že je to, prostě i způsobem, který to neadekvátí. ale <clears throat> dobrá celouběčná vacina prostě je mnohem určitější, který No a pak se začalo v Americe, v Kalifornii tam některých těch autistických kde 35-letý volny, kdy jsou tady ty 50 dětky a pak se má, často mají ty děti, tak někdo e, usudil, že že způsobuje způsobem že od vlastně jednoduché chvíle, kterého budu Nicméně těch nejbohatších amerických autistických v Kalifornii začalo a v roce 2010 najednou práci. No, přes 10 000 případů a za 4 roky práce. 11 000 případů to ještě není koležní číslo. V tom roce 2010 je 10 kojenců, v tom roce 2014 už 2, protože oni v reakci na tenhle ten výskyt zavrli školání v ne o viní, ale doporučení do školání, že to se učíme z tu takže ta mortalita potom v tom roce 2014 byla velmi nízká. Další faktor, proč, proč v Kalifornii se to tak desetně povedlo, je, že tam je hodně těch latinos, které mají ty velké rodiny, takže když na rodiny měli, tak první šestky, teď musím na něčím podívat, třicet či z nichž někteří můžou být identifikováni. No, takže to je jedna z takových příčin. Ale tak, abych nestrašil, jak jsem tady říkal před pěti lety, zatím není úvolčí, že pane kolem může e, Přece jenom za tu dobu e, ten počet obyvatelů a 20, se budu zvedl proti těm 50. letem. Takže když se podíváte na tuhletu modrou čáru, tak říká, jak je ten výskyt na 100 000. Takže i na vrcholu ty takzvané epidemie měly jenom 20 případů na 100 000. No. Ale samozřejmě, že na tři hotelé, já jsem dělal jednu, jsme dělali nějakou službu s takovým, jak jsme dělali na ty celoveční vakcíny, jak jsme ve hotelu v Bosnu, v ty prezidentské suits, jsme měli zkusku s takovým právníkem a to si říkalo, těch 750 dolarů na hodinu. Teď já jsem začal tím, že, že na západním pobřeží Spojených států je rozmozlá země třetího světa, kde by nebyl černý kašle tak to se jim moc mm -hmm. ale takže pak tyhle ty dva uh, náročky, tak tu se to skutečně do náplestny šel Spojených pak se ukázalo, že, že po tom průkém poklesu těch uh, kontroli se dnes to začle brutálně nahoru, to jsou data do roku 2016, v roce 2012 nebo 50 tisíc případů na těch že si z toho mělo asi zježený a začali se tím velmi intenzivně zabývat za sami. A nejde do kdyby se málo očkovalo, protože to bylo proto, že v podstatě možná o ne Totiž počátkem dubna jsem byl na, na nějakých dvou e, konferencích kde ukazovali data, jak ta pátá a šestá dávka ty aculární v podstatě Ale jenom u těch, co byly očkovaní toho akci, vakcínu, těch se dostali ty celou luničnou, tak tam to jde hodinu, A to bylo na jiném řednářům. Souvisí to s tou trénovanou immunitou a slim, debitor, suppression a z dalšíma věcvaky, které nechci rozprávávat. Ale, eh, aby se vrátil k tématu, tak eh, 5, těch amerických dětí v tom roce 2012 dostalo 4 dávky. A, pardon. A, a, a, a 5, dostalo třeba dávky, že? Je prostě zřejmě, že, že ten problém souvisí s tím očkováním a celkovou změnou ve společnosti. A to je samozřejmě dost těžko přijatelné, že když máte, máte plně naočkované děcko, když máte třináct let a ono ve škole pýtne, dáví a šelkně se to tomu nakazí Takže tohle to, když se stalo jednou viceprezidentoví Johnson Johnson, tak pochopil, že je doplňové, aby se těchto či měsíce nebo tak, tak tak No, takže ukazují, oni v mají dokonalé třeba knížky, permanente, takže, a i v jiných těch států, svojich států, takže spočítali, že opravdu tak pět let, čtyři až 5 let po té páté dávce, a co hlavní akci, to opravdu už to riziko Infekce a ono se nic No a tohle je obrázek, který mě tenkrát vyrazil tehdy v roce 2013. Protože to je soubor 2600, jako 260 tisíc jedinců, který byli v těch zdravotních databázích 28 let, to je 900 případů, tak případů se. A ta paní Vitová na tom je rozhodněla, toto skupině bylo očkováno. A ukazuje se, že ti, co dostali jenom pět dávek, ty vakcíny, tak jsou lépe chráněni nebo déle chráněni, protože tohle to jsou roky do doby, kdy to dítě onemocnělo. Takže ti, co dostali jenom pět dávek, byli lépe chráněni než ti, co dostali šest dávek. To je zápůž. To už se vykládá něco pro aktivaci lidských kontaktů konferenci v Hradci Králověk se díká, by se ten všestou dávku Stojí to strašný že? A, a ty, co dostali celou na vakcínu, tak ty byly chráněny v mě zhruba 15 let do posledního škole. A ty, co dostali aspoň jednu dávku celou většinou vakcínu, tak byly chránějí se 4. Takže máme problém. Máme problémy, to samozřejmě trochu svůjtější, vykázíme toho spousta studií, profesionálních, který je toho, což já nejsem, mělají úzny matematický modely a hledek různých příčiny, ale tohle asi je asi nejvážitější, pár tohle je že skutečně všechno možný, můžeme si vykládat, ale problém s toho mám si U těch adolescentů nebo koberťáků tam víte, že mezi až 12. rokem věku se ten rozdíl náchylnosti k onemocnění v těch a stírá velmi významně A odhadovaná účinnost ochrany této věkové kategorii je 24%. Prostě ta, ta vakcína znameně funguje u těch dětí, u těch, těch šesti let věku. Vytřeji čtyři dávky, ještě furt ta ochrana je velmi dobrá. Začnete pušit, začnete dřívát to a zeleně vakcínu, aspoň dostanete tomu, proč asi je, tak vlastně pokračuje po tu schopnost Takže samozřejmě tu vakcínu musíme protože že nemáme a, a životy zachrání už jenom proto, že občany proto svým dětem musí a ty děti mají a ty tak jim nejde o život. Můžou stát, dávě, vykašel, můžou mít nemocný, ale nemůžou. Zásadný, jo? ale máme problém, že, že ta imunita velmi vůbec a, a přidávání v maculárního že např. maculární vakcínu, no, se to podle mě je jenom Takže teď taková kacířská myšlenka lidí zoponuje, že vlastně možná vůbec nejlepší by v velom jenom tu primární očkovací série, a takto každý se co tři, co šest možná na nakazí, a když se postupně bude reinfikovat, tak si bude sličník nabitrovat, bude to problém. No. Takže v tom názvu překážky je, že jak se z Antibyna možná stále, to no, tě, kdy, já jsem o tom, protože nebudu dělné ne, a bude mi jistotu, že to nám zeměno od ty maminky, od, od tatíky, a se tu infekci. Nebo pokud ji chytne, tak nemůže. A, tak <hým> a pak dostane svoji unitní očkovací sérii v prostě, komunizační. Když z nás do školy, když to chytne samozřejmě ve škole, tak bude ruku kašlat. Může to být do školy, ale to půjde o život. No. Takže takhle to vypadá v České publice. Nebo, jo? E, v tom roce 2014 můžu těch 2500 případů, což už je docela dost. Teda. Je to těch 25 a 100 tisíc. No. Já řekám opakuju, že si pamatuju já, A hlavně, co je znepokojivé, že to, co, to, co považujeme za tu baselineu jako, jo, Kam se to potom díky mu vrátí, že to stále roste. Takže těch, já nevím, 500 případů za chvilku začát považovat za normál. A 800 případů, který byl v roce 28, 18 v roce, jo. Ještě furt není jako stav, že bychom byli na úplach, ale už je to dost. A hlavně je 75% těch případů je u starších 15 let, polovilé starších 20 let a u těch seniorů to může být o pravdu životu nebezpečné taky, protože z těch šesti, co v Čechách za posledných 40 let, měl pět pětkojen, co jeden, která se dosáhná kterou má. Pokrazovala jsem tým s tým vraskům, že v té případu není tak úplně málo. Takže v roce 2002 jsme přešli na arcovární vakcínu za obhlatu, tak, tak to je to, to teď je to v Polsku, že pojiště na platí celou vakcínu, ale v roce a vakcínu. Tak to bylo v nás 2012, a v roce 2017 jsme přišli na to vakcínu. A v roce 2014 jsme měli první, první epidemický útík, Tady máte ještě jednou podrobnější graf, ty od paní doktorky, ze státního zdravotním stavu. A tady vypadá to rozližení uh, v těch věkových kategorii, že nejvíce případů opravdu je těch 15 až 19 letních středoškoláci prostě. je takový sociálně sociální životu intenzivní, že jo, se moci zmávat a, a, a velmi intenzivně sociálně a pak jejich úmonita už a když jí přidáte 600 dávků, teď dálky a zvlány, vacíny, tak to opravdu jsou jako dohalo tři roky. No, <těk> takže tady vidíte ty čísla, že jo, takže z těch... Většina u nás ta pročkovala pořád volný ubrá, ale takže zrovna polovina, nebo víc než polovina těch, co vy mocněli, byla v podstatě plně očkována, nebo víceméně plně očkována. V roce 2018 už bylo těch případů 750, u vás uvidíme, co nastane na to záchodce. Je možné, že ta cirkulace už byla tak masivní v tom roce 2014, že se spousta z nás prostě přeočekala, že je, je to infekce, ani to nezaznat, jsme si pokašlávali, do kterého vylešli a nebyli nahlášení. Uvidíme. Pak je ten, že ty Kalifornie po těch dvou pících mají teďka další pík, ale je menší. Austrálie taky a v celou národní měřitku Americe. Takže můžete, že to je v další pík. No a co se tam děje, proč to tak je? Tak ta acolální vakcina na opravdu chrání proti tomu nejtěžšímu onemocnění, nejtěžšímu průběhu onemocnění a chrání přejevším proti BNL-koncitroze. Tohle je experiment na pavijánek, který vyšel od nás jeho, což se vědí seště na ten paviják, který je těch a lécky a že proti těm naivním zvířatům, těch, co dostali vakcínu, tak jsou všichni hrániny proti hyperlokocitoze. Proto to milion nějhož maminka se nechal očkovat a získal mat protilátky, který prošli pacientou, případně už bylo očkováno samo a má protilátky proti petusovým toxinu, tak i když se nefiguruje rád nemoře, protože nebude mít hyperlokocitoze. A ten petusový se, je taky je takový důležitý na supresi. Takže acelární vakcínu určitě musíme používat v každém případě, i když není Ale také životy. Ale u je, že paviáni, kteří dostali tu acelární vakcínu, co očkováni mnohem déle, než ty, co prodělali předchozí infekci, tak ty, tak konecká, co si vůbec Nebo ty, co dostali tu celou vakcínu, ty se ty infekce zbavili na A dokonce. To acelární vakcínou očkování pavirání jsou kolonizovaný DRM, neodškoláno tady. Ty neočkolání pavirání, když je na že unika, se tu dávku, znamená se na 9, nefyziologická, dávka. Tak když se kolonizovalo, to vyhřít na a pak naskočí po 14 dní karakterní utilita, takže toho zvířete a postupně tu infekci zlikviduje. Zatímco ta acelární vakcína, ta, ta kolonizace není tak vysoká, ale za to trochu A ne. Tak tohle ukázalo i na pavyádek, na malý skupině jeden ten pavyádek stojí 20 000 dolarů. A když ho věznu z toho Texasu do toho všechno na ty experimenty, tak ještě s ním letí dva veterináty. No, takže vy si mějte představit, jak, jak je to, to složitý na tě experimenty dělat. V Evropě se na tomhle zorganizovaly jedmenímu pracově ještě, 10 let tohleto dá dělat. V, v, v Russe Surark park ve Fontenayerno do Horoc když se vybáta od jiného farmu, kde jsou paviány v Evropě, tak by to dalo v té práce a díky to, že jsem žil ve Francii, tak jsem kopec, to do konce s tím, že jsme se podařili do jednoho evropského projektu organizovat, že teďka budeme schopni dělat jak i v Evropě. Problém je, že jsme chtěli paviány uvážit. Jako, Kdybyste začali ze Sřední Afriky vzít ty paviány tak vám ty sebrafičané za to ještě budou platit. No, to je strašně obtížné si, že tam a to jsou to prostě problémy, ale prostě, prostě pravovatelé dobře, prostě nesmíte míst na takové věci zvíře, které bylo v přírodě, můžete to dělat jenom na zvířatech odchovaných zajití, a když si vysadí na ty koncepci, tak ty farmy jsou schopní mít tak 50 mádat ročně, a ty se packujeme já v těchkoliv výstupných týmů. Takže když ty lidi se konečně sežene a máte 20 tisíc dnů na to, to paviána, tak zároveň můžete mít maximálně 20 paviánů. Teďka mějte s tím experimenty, kde budete mít skupinu, na které spočítáte statisticky. Tady jsou výběrově těžší, že jo, to jsou odměny, ty žatá. A teďka máte skupinu o všech paviánech, které infekujete a chcete s tou vyluzovat celou tu Tak to je docela problematické. No. Ale to je všechno nic nemáte. Na šimpanzek to byla nejde, samozřejmě to mám výhledem. Mimochodem byla epidemijně záběr o kašle ve Švédsku v zoologické zahradě, protože nějaký pětiletního vlady šimpanzek zahodili do nějaký rodiny, aby se socializoval. A tento chyb je od toho neočkovaného děcka zahodili zpátky do zoologické zahrady. takže pak měli kašlající šimpanzi, kdo byli v záhradě kustáně. Jo, to je popisání pro celé publikace. No. takže tohle to je průšví, tohle je průšví, že, že ty, ty zvířata, ta zvířata, co dostala celání vakcínou, nejsou kolizovat tak vysok, ale jsou kolizovat tak vysok, dlouho. A samozřejmě těch pavianů máme v rovnění, experimenty je velmi drahé, velmi složité, tak e, e, řada lidí pracuje na tom, aby, aby vyvinuli nějaký jiný model, ještě k tomu nudný ty pavian, tak Jednu z věcí, kterou e, zkoušíme teďka na tohle, to je kamarádka Locht, tak ty ukazují, že jsme zvolili model u myši, v jednom laboratoře, co jsme teďka A ty ukazují, že, že něco podobné, jako v těch pavilánech vidí, taky v myš. myši. V tom myši najde 10 na dávek v nosu. Ty, co nebyly očkovány vůbec, tak ty se kolonizují a pak naskočí imunit, adaptívní imunita a, a, a zbaví se ty infekce. Ty, co měli celou měničnou vakcínu, tak ta, ta kolonizace se nezvedne, jsou slušně chráněny a zbaví se tým funkce. A ty, co dostali pracování vakcínu, tak ty se kolonizují a zůstanou kolonizovány tady 55 měsíců. No. Zatím není úplně novel na všechny, které si zvyšitá než vědoláme, a první budeme dělat. To tady mám nic je to on deficientní myš. Dělali jsme jeden experiment, teďka se zkouší normální myší, kde jsme se snažili lépe, vzali jsme vakcínu, jsme tu hexaci, kterou teďka dostali mé ručky, dostala moje ručka, že jo. No, stejnou hexacinu jsme nařadili 20 krát a přidali jsme do ní fibrie pertakti, naciklazali tu soji ve velké koncentraci pertakti, který tam není a fibrie, a koukali jsme, jestli tu vakcínu k jsme dali 10 na 6, tak úplně neočkovaný myši, vidíte, se zbavily infekce. Myši, co dostali celomležší infekci, i revarkcí se zbavily infekce. A myši, co dostali vedenou hexacinu nebo hexacinu, vylevšenou další antigeny, byly koronizovány 7 tým dním a vyrovává do 10 tým ale v podstatě tohle to říká, že vůbec nerozumím. No, protože tyhle ty myši, co dostali tu celou močnou vakcínu, tak ty mají ty proti látega rok. A ty, co dostali tu acolární vakcínu e, s vylepšenou, to my můžete říct, že tam jsou ty ty neutralizace, proti látega za rok. Například láslu, proti CKL, proti BTPL, proti FIMRI, proti BTPL. Spousty vědě. A přesto ty myši jsou dokonalizovaný. Nevypadá, že je to Něco je tam v té Prostě my tušíme, co to je, jednak hlavní rozdíl je v tom, že tahle ta vakcina celovodličná, tím nebo se větlá ty, 8, ty tak na masivně, specifickou situaci, a dalších ligandů, a <kly>, polarizuje to my opět na T1. Takže ty protilátky potom jsou schopny aktivovat v tom jednotlivém A hlavně ty mutky jsou polarizované na T1. Takže ty, co dostali tuhle tu vakcínu, tak ty mají takzvaný vyšší rezidence nebo seals, paměťové té mutky, které, které po výměnaci častky tý jsou východní do sloupu. Tak ty té bunky, které se vytvoří do slíznice, usadí se ty slíznice. Případní infekce jsou stupně velmi rychle odpovědět údělný vytelkinu 17, který přivolávají profily a zpustí teda situázu protivátek ze Sera, přes Slednici, na půlech Slednice. Zatímco ta vacilování vakcína to nedokáže. A při 2007 a kletrový konferenci, větím, kdo měl zdravil jenom, ukazoval, že když veme třeba nejvyšší ty paměťové tyši ve se a uděláno na tak ta najvním je, že bude chráněná, protože tu infekci. Přestože nemá žádný děla. to jsme z toho všichni vzli pozděli. A když jsem se o v diskusii zeptal, jako jak, jako jak vůbec tohle může ochránit proti těch infekci, tak jen tak bez řečí změnil, že to může být otázka na ten krvání když dostanete tu špinavou vakcínu plnou těch, které nelegální úkladání, Monocity a, a tu TH17 polarizovanou, t-širu rezidentu nebo nysel, uvědí, tak pak jste schopni na infekci zavědovat, zvětšenou produci a ty mikroální peptidu, To je zatím všechno to LDS, Ale je to bude No. Ale já bych se vrátil té bavím, tak, že máme problém s tomovací mladými tak takhle tohle té experimentu děláte, vzal naivního pavián vysokou dávkou a ten poté tam přidal do kloce naivního očko a dva očkováné paviány a sledovat, jak se ty naivní a ty očkování paviány budou konifikovat a kola Tak jestli ty byly očkovány transcelele reakcí, ale tak se konizovaly stejně. tohle to viděli ty lidi z těch parmafii ne? A nejhorší, na tom je, že když vezmete tento pavián, který dostal zpracování, tak si ho na určitý a pak, když ho přidáte do precedentní síře, tak i ten plně očkovaný pavián je schopný nakazit ho na jediný pavián. A zřejmě přesně tohle to svědluji. Teď jediný rozdíl je, ten ne, že ten plně očkovaný pavián je moc nemocný, nevyvinutá výdejka, ale má hyperrepozitoluzu, ale je konzolizovaný na takový úrovni, jak z nosu chrpá kašle, že, že to předná to není nic a necháš takového chrchlát. No. <těk> takže my si myslíme, že to sami si těch taky umíjí a každý z nás se co šest, možná co deset let nakazí, Většina z nás, co jsme byli očkolni zdovětšovat, jsem osobně nevšimnil, ale teď, že nám s dostou chrchláme a můžeme to roznášet. Nebudu jmenovat kolegyni. jejíž při vnučka skločila v nemocnici, která taky nepřišla do pokašlávat. Než přišli na to, že nemá tuberu, kterou chytil někde, tak uh, nakazil dědečka, babičku, maminku. Maminka to předal biminkom, jim rozkočilo nemocníci a mělo štěstí, že to tři těseční dět jsou naočkované vyměno. Uh, neskočilo, neměl by to zkalo to půl mláhy formule. Vesky bylo toho tady, tě, co neskočilo, ale nechce. Z těch šesti dětí to jedno, co prostě květy dětí, co umřelo v posledních letech, bylo jedno bylo vnůčka pana profesora Brnáta, tak a snad i můj bratrance, řekl, že to nemá když vůbec a v trošku později. A měli to snědlo, že to dítě chytlo, tak to se možná. Takže je to opravdu výběr nepříjemný a většina nebezpečný a většina těch případů těch nakažených dětí je matkou nebo prostě sourozavci nebo nějakým blízkým. No, takže co s tím, naštěstí už v Čechách máme doporučení čkolu, od škol ženy. A porání, že naše doporučení na to ještě nejsou zbytlý, takže když moje první dcera měla rodit 5 lety, tak mi to dalo dost práce, abych přesvědčil její hlomu v jinaků a výběžníka, co jsou akcí. se to dobránil a musel jsem několikrát a Teprve když jsem musel pdf prostě to stažený většině americkou výboru ASIP, tak pak teda se dovolil, že když si tu vakcín zavazí, že to už vím, Ale naši doktor Kupra v Krči, když jsem chtěl nechat na očkovat nějaký kolegyně tělovný, tak ta prostě jeho hudla a neměla, protože já si lepala nějaký, jakýkoliv věci to může. Ale to doporučení, že existuje a paní doktorka Fabianová intenzivně pracuje na zvýšení povědomosti, že zatím to asi není nutné, ale může se stát, že ve světě, tady se ta poroste, tak tohle bude, že prostě, v takových situacích, prostě bankoví už teďka to nabízí, v podstatě každý tě že v Kalifornii máme taky a díky tomu, to se, že měli úplně nejvyšší výstup, tak to se takhle povědomost je velmi nízká. Takže tohle to bude to řešení, až se to zvedne významně, pokud se to zvedne, jo? No? A je to založeno na tom, že, že naštěstí ty matky jsou daleko ochotnější nechat dočkovat sebe, než nějaký týdenní dítě, takže se jich rozumět vysvětlí, tak na to přistoupí a proč mám s toho váměná, že máme něco 60%. No? A ty protilátky potom, že jsou samozřejmě přes 50 dobu do toho podů, a to by bylo první tři měsíce kránovou prky proti těm nejhorším druhům toho onemocnění, protože ty protilátky, ale bohužel jenom je, je, je. Problém je, že, že tam neprochází IGA, no? takže ta dětská e, nedostanou IGA, která ta žena má, která budoucí maminka má, pokud byla reifikovaná opakovaně. Takže i v dobách předtím, než se zavedlo očkování, tak všechny ty, ty budoucí matky byly opakovaně reifikované, určitě měly slušný mladý IGA ale většinou ne v SEU, ale na sleznici. A to, co měli v SEU, prostě přes úplacenství neprochází, kde ten neonatální FC receptor přenáší jenom IgG a ne-Igéna. No, nebo byl toho. No, nebo přenáší hlavně IgG, tak, tak tohle už jsou země, kde se ta materiální imunizace doporučuje v limo Evropu, v Austrálii, tam všude, epidemie by prostě měli pár krví, tak to zavedli. V Evropě my patříme k těm zemím, kde se to taky už doporučuje, ale zatím se to běžně nepoužívá Ten whisky není zatím takový, byl opravdu Je to v jako povištění auta. Tak si taky kupujete že byste se věděli, což a, Ale v Británii ten výskyt i je takže vystupní a to spočítané, že to je nákladně aktivní. a opravdu dělají velký studie, že, že se to vyplatí, že rozumí. No, činnost, to je A ta jako snížila tu, tu umlitnost těch dětí, které byly velmi významně. No, oni měli, nevíte přesně, kolik měli v toho, se, se 12 lety byl Bylo to No, tohle už jsem ukazoval, že maternální immunizace řeší koneckou lehkosti v těch zemích, kterých pro porcelání vakcínu. Ne, ta, co na vakcína, nevyřeší ono v té skupině těch a adolescentů. Tam je to více méně k účemu, podle mě. A pak neřeší dostatečně dobře tu moje ročníky a starší. Takže určitě potřebujeme přijít s novýma počkovacíma látkama, který budou chránit taky proti infekci, kovalizaci a nás a nikoliv proti tomu těžkému době Tak na tom si jen zimně pracuje. Oleg Rakovinov na příkladu a termovanou podletelovou vakcínu, který je ta firma si natozovala licenci, teď kterou je udofázenou váknických v Americe. Podle mě vyvinul schvělou tzv. vakcínu, to je vakcína, která se dává těm, co jsou v okolí tvojou a to může skvěla fungovat, protože když tím naplikujete, mezi sebou. <těk> Takže tak budou, nebudou kolonizovaní tím opravím patroby, nebudou kolonizovaní těmto bakterií a to může mít velký dobrý účinek. Před měsícem na konferenci se řešilo, jaká je vůbec jak šance dostat takovou do lidí do těch novozelanců. Máme tu spoustu problémů, protože samozřejmě nikdy nevíte, jaké výtvory, jaké dostáváme, je za deficitem. Takže když ta vakcína je jako super, super bezpečná, v těch myších, tak u toho dětského vzítka se do toho vzniklo, to rizikovalo docela problém. Tak je ten, že jsme do dětí PC, které živí k se z nás jsou během Většina z nás to přežila bez nějakých velkých komplikací a napadení, to se měly tady na nějaké identity a mnohem lépe se počkali reagovat na různé očkovací látky, které tlačí na to se rušilo. Takže dneska už jako ex-vaccin je řada lidí má horečky a různé nepřijímné vedlejší účinky a možná i nějaké občas těch jedinců. Tak v závěr o tom, použití ty internazáce bakterie u těch klujenců, takže by to už tak, že současně s očkováním výsavakcím byste by to mohli vyštědávat důvodství. Akorát zase na se dělá ty studie, jestli tady je nějaká interference, jestli to účinnost toho parametrálního intravuskolárního očkování. Kamilov to začal dát často s tím, že vždycky ukazano prázek s tým vůčky a v tom, zda prostě v poradníci dostane tu vakcínu. Ale to má několik úzkavý, protože je to další jako zágrom, který musí jim zaplatit, že V těch rozhledech zeměch vedete zorganizovat i úplně v A pak musím vám to povolit a regulátor, že A to je běhna dlouhou tráč. To, to jsou 10-12 let, lidských lidské a spousta peněz. Takže uvidíme. No, já jsem se strašně ospečila, čas je hrozně větší, takže e, já tam mám ještě časy na 20 do ale na to asi, by si nedojde, zase si nezaslouží, abych vás takhle tady učil. Takže pro schrnutí určitý, proč to je problém, je, že skutečně, zatímco ta celokonečná vakcína je nutná naprosto epická, Obsahovala spoustu telereligandů, které nabozovaly mimo jiné, takzvanou tréninkové nebo jiné memory a nakopávaly ty specifické bolesti. A to přetrvalo tři desetiletí třeba. Tam je nějaká technologická záležitost přeprogramování těch bolesti a trvá to strašně dlouho. Ukazuje se že to na těch studiích, kde dva celé počínají ten zločinční vakcínu, do toho člověka by nechtěl zločin. A ten, co dostal zločinční vakcínu, odpovídá ten, co dostává celá nemakřivé na A ty acelování frakcí, to je to, co na ta 17, po odpověď tak těm vyšly z toho memorizaci, Takže to je problém. A další problém je, že v těch současných acelování frakcích chemických, na které mají to strukturu a ty podjednotky jsou sešity v ultralidném a formalidném. Hlavní ultralidné, která se šity co takže když to od antiké prezenci buňka sežere a štípe, tak vlastně není schopná prezentovat adekvátně ty faktiny, který vznikají z toho procesingu. Takže ta té buňečná odpověď TH4 buňek není adekvátní a ta podněťová limonita je velmi sáma. Samozřejmě trochu zmateně a zvětlušeně, ale nemaďme. No, takže co bude dál, tak to bude mít znovu epidemii, nebo? pravidelných tříletých, pětiletých, šestiletých, devátých. Šest a nebo e, se ty bakterie uděláme podstatně konec závěru, že všichni budeme pravidelně ale díky tomu, že jsme byli očkování mladí, tak ty lidé nebudou nějak dramatický a když se nakazujeme po třetí, po čtvrtý, tak už budeme mít takovou sezniční politiku, že se to ani že jsme prostě je tam problém s parazládním akcímu, že ta, ta nározená unitní odpověď na začátku není úplně optimální a když se těch dávek vychne pět, šest, tak už opravdu je tam efekt, že se potlačí vlastně schopnost o odpovídat na ty antigeny, to je v tam, tam zase o tom je to několik, to Vůbec tam zrovna možná něco takové jako, čemu se říkal original antigensky, nebo link ne, to by, to by, to by to že, že po té páté dávce, šesté dávce těchtované akci, už, už se vytvoří tolik protilávnék proti tomu chemickým aktivům prozoidům, že vlastně obalí ten toxin do to patriona na vtí, že při infekci takovým způsobem, že ty neutralizací protilátky si nedostanou k té zbrávě. Ale to bylo zase na další diskusi. No. Tak, otázka z ní, co nastane, jestli opravdu vidíme letos po příští rok, přes příští rok další výbky, který je vysoký. Anebo jestli postupně tím masovým šířením toho na kvůli, že ty amelce do teďka cykluje na prostorovolí, a všechny ty meniny, co cykluje, už nemá kontakty, takže ty se šíří jako divitelní, nebude určitelný vůbec v podstatě. A u nás to prvně brzy taky nastane. A zmůnou mít ty slabší jednici s toho jednou je to jako ta 5-660 letá paní třeba, která proděla takovou tvrdou, tvrdý, dávěný kašel. Sám znám několik lidí, kteří opravdu 2-3 měsíce nespali a nosili se prostě o pomoci. Už pro několik se No, vidíme těch konic, jak to dopadne. Jsou desítky studií jako nebudu naspytávat různých modely, matematický, nejdiní, uvidíme, co stane. Podstatné je, že pokud se nám podaří, pokud by skutečně ta incidence rostla a zároveň se to materiální organizace materiál, v tom třetí trimestru mezi 27. a 36. tým na testy, je optimální. A kdyby ty vytvořené prodiálky projdou do tom plodu přes pacentu, tak ta no, takhle věc naopak pozostane stále, tak to je a moderní medicína si už v tom, když jste kašel, se dá vykašle, tak se dá vylečit. člověk kašle tři měsíce, se s tím nic dělá, a říká, někde je to Ty kašle, takže je to Ty Ty že když je vásamlý, a samý takže ten kašle odezní rychle. Používají, že říčí, že je také jako a pak taky o sebe se které Takže hypotéza, jak jsem vůbec že ten tam je kašelní se tak je tím, že malá část těch které se položily v ty průčnici, vleze do těch kapitalních budov, tak tam něco signalizuje, aktivuje kontaktní systém, který je ten faktorové faktory vůbec, který aktivuje inhibitory, komplementary kaskády a díky tomu se aktivuje kalekra, který štěpí, a na na tom signalizovat a na ale to bylo zase nejednou přednášku. Tak uvidíme, co bude, no a to už jsem asi zhruba proč se ta ta vakcína problém, ale ten takový ten kacízký postovi toho větnově pohleda zákonické plíně, což je jejich lékový To ten člověk, kdo, na tu myšlenku je když, když hm, jsme se to bavili s předvědavá kamarády, tak možná tím, že používáme tu racionální akci, možná, že to je dobře. No. Ochráníme všechny ty organizace, ty materiální organizace, pak všechny ty výměny dostanou primární organizační sérii, kde pár budou poměrně slušně krmeny, v případě, že se efektují tak moc nebo znemocní. Moc a pak, jak budou do školy, tak se infikujou a tak budou nějakou chvíli kašlat, chrpat. Ale u těch, těch školáků ty budou nebejvají tak těžký. A pak se opakovaně budou infikovat a pak už budou více zničení, mohli to a bude To je popravné. ten, je hotel, ten tak, takže se vrátil jako co nějak trochu do situace, předtím, než se to do školá že všichni to prvněli do těch pěti let a pak už měli pochopit jeden o to, kolik těch uh, oslabených jedinců, těch seniorů a dalších po cestě, než se do toho stav dostaneme, kolik těch to odskáče. a kolik těch lidí našeho věku se bude 2-3 měsíce doma musit s dávěným kašlem? Uvidíme. Trochu no. cynický sdělení o vás, ale... prostě... Takže samozřejmě já bychom konze do toho, co ty pojďte zkoušet, co dělají, ale jak se uděláte je opravdu, na kde se nám má následná poměrná výrola do ukolického zkouštitu, strašně dlouho, ke křesku. Mohli bychom se vrátit v celovejší vakcíně, ale to nám nedovolí jednou smůz moderní doby, protože v Americe nikdo nerechá píchat do svýho dětska celovejší vakcínu, jenom proto, aby ochránil populaci. Proč má dětskou horečku a mít bych, má být v době, když výsledkem bude, že ty ostatní to nedostanou. No, takže tohle prostě nefunguje. Takhle, jo. A zájem prostě populace je až zatím, jak se to zrovna momentálně cítí, až si přečet na Facebooku, a hodně daleko zatím obecným užitkem. Že? No. Zatím jo. je pro tak já to zkrátím. Takže kdybych to měl uzavřít, tak to zkoučení mě jako kritického čení, jinak musím přijítom do lékaře, který byl realizovat za dvou je prostě systematicky, až, až, se, až, ta, až, ta, až ta, ten důvod panice nastane, tak systematicky určitě všechny ne, pokud možno. Je to velmi bezpečné, je to velmi účinné neco na vlastně obrovské studie. Teďka článek který dál meta-analýzu asi z 90. z obrovského souboru prostě od že jako To je velmi bezpečné, velmi účinné. A používat současnou extra akcínu v, v očkování těch koninců. Samozřejmě ty velké firmy trakciujou na vylepšení pracování, ale jestli to přednáte, to jsou Dám jedna, jedna z možností, například přidat tam mezi zeklí, připravení z těch bakterií. Druhá možnost je udělat to, co jsme udělali my, že prostě se geneticky ta baktérie ubraní, tak, aby, aby ta vysvána vakcína zdále nevědala tak, dá, jak tím, co jsme udělali. V podstatě vlastně míla, kteři za peníze jedna jsou to Jedna kolegyně po mateřské dovolené a další před mateřskou dovolenou na tom několik let pracovali když začali píchat do těch a za rok si to řekne, jestli jsme to, jestli to dobře a potom se to dostane, a pokud je najde nějaký výrobce, který to bude na vrch, tak za 20 let se dozvíme, jestli jsme se strafili a jestli tam není rektogénní vakcína, nebo ne. Že to můžete říct, až poté, že jsme to napíchali do několika desítek milionů kojenců, a můžete udělat nějakou statistiku, jako To vyskytku, že ten byl právě tak jeden problém, že já si pohledám jak jsem v roce 1992, sehával s dnešním Global President for External Research, KlaxoSmithKline, s je Reynora Pohly, Dobré kamaráda, a, a, a vysvětloval jsem, že ještě vakcine neboli 11. kaozovět, takže vakcina může nikdo nefudovat. Ale to můžete vykrikovat, jak chcete, ono to nikdo nevěřit, že. V tý době ta vakcína teprve přicházala na trh, jo. A to, že musíte počkat nějakých 25 let, abyste načkolili načkovali několik desitech dnevnoklenců, aby se ten problém projevěl a ty kmeny, které třeba nebudou produkovat, nějak ty vědy se vystraktujete. To by bylo jo, je za to zodpovědný, ty důvědy, kdyby to vysvětlujete nevysvětší, že to je spoustu peněz. A taky pýkat něco do není jen tak, že prostě, v jednání procesu jsou to věci, které se integrují a na Tak. No. To už jsem všechno řekl. Takže vám děkuji za pozornost. a Tu druhou budoucnost si nechám pro sebe. <laughs>